A'udhu billahi min ash-shaytan r-rajim Bismillah ar-rahman ar-rahim Inn alhamdu lillahi na ahmaduhu wa nusta'inuhu wa nusta'ghfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min siy'ati a'malina ma yahdihillahu falamudillahu wa ma yudlilhu falamadiyallahu ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu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 Shqikirët janë vetëm për Allahum Subhanehu e Teala, vetëm Allahut Gjelle Gjelaluhu i bindemi dhe vetëm atë në mënirë të veçant e falenderojmë pastaj përshëndetjet, salavatët, begatit dhe mirësit të gjitha të grumbulluar atë të këmësue se i njerëzimit Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem. Bishok të ti të ndarshëm dhe besnikë me famë natë të bekuara mbi gratë e tij të pasta dhe mbi gjithë ata muslimanë të, musliman të cilët e pasojin dhe i shkojnë pas rrugës së tij deri në ditën e Kiametit. Të nderuar xhamatli, të nderuar vllazër, do të vazdojmë me lejen e Zotit Xhellaluluhu që të ndajmë disa çaste nga këto ditë të bekuara dhe e mëdha, dita e Tubimit, dita e Xhumas së muslimanëve. Duke është shfrytzuar begatin dhe mirësinë e kësaj dite, që të lexojmë diçkan nga fjalët e Zotit dhe nga fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka dyshim se kur njeriu afrohet dhe i vjen takimi me të dashurin, ashtu edhe zelli, edhe flaka e dashurisë bëhet më më e padurueshme. Dhe këta e kanë shembulli dietar të art me lloj-lloj shembulli. Neve jemi në praktikun muajit të Ramazanit, në praktikun muajit në të cilin muaj neve na është zbritë kiblor i madh e çkilibër o shkak dhe o burim që ne jemi muslimanë dhe ne e njohim Zotin ton Xhelel Xhelalu. Dietarët kanë thënë, njeriu kur niset për të dashurinë e tij, kur niset për të një vend që e do, ve dëshiron me mri Zakonishem dashuria shtohet në afërsi prej prej asaj se sa është afruar drejt vendit dhe objektit të caktuar. Dhe ju e dini se njeriu kur niset për një vend të caktuar dhe nëse në një hapësirë të caktuar e shef vendin prej larg, durimi i ti tij bëhet më më i ngushtë. I ngushtohet durimi dhe shpejton hapa pra njeri u kur e shef ata që ka do në mëmri e ka zellin dhe vërapimin më të madhë se sa kohën kër nuk e ka pa andaj djetarët kanë thanë kër njeri u afrohet ka ka Allahu dhe gati është mëmri duhet me vërapu edhe edhe ma shumë andaj kër për nga mberi talaj i salatu e selam e i ardhë e gjelli prej zoti gjelle gjelalu i tha Me lasja, selam nga zoti jëtë Nëse dëshiron me vazhduë, neve të vazhdojna Nëse don me të ashti ja fatin, neve të ashtim Porse Muhamedi alai salatu e selam Vetëm se i kishte pa vendin dhe takun ku don të me mëri Dhe tha Muhamedi alai salatu e selam Bel, jo, nuk du mu, mu mashti ja fatin Belir Rafikul A'la Tha une du me shku në shëshirien, më të lartë prakishtë e Muhammedi ale i salatu e selam për qëllim nga se ku të shifët ajo të shka sinohët një rio i shtohët zelli edhe më shumë këtu ishin musliman të par kur vinten pragë Ramazani ata fillojshin gjasht mui për para me ndije kënë cim e ardhje së Ramazanit përse kur vintë të shumë afer ata men zise pritë shim ata men zise durojshim që të vjene mua i begatëshm i zoti gjelle Jel jlaluhu, a do këto duhet të jetë besimtari me afrimin e negative, duhet të i shtohet, të shtohet zelle, duhet të shtohet flaka dhe dëshira për të takuar me atë çka çka ai dëshiron. Ka transmetuar Imam Buhariu dhe Imam Muslimi në dy librat e tyre të sahih, libra të cilat e kanë përmbledh hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wa sallam Nga Jabir ibn Abdillah shoki Muhamedit alayhi salatu wa salam tregon një ngjarje te cme ka shënuar Imam Buhariu thot ard er një gruaje nga gratë e ansarve nga gratë e Medinës dhe i tha pejgamberit alayhi salatu wa salam ya ja rasul allah unë e kam një shërbttor i cili mirret me punimin e drurit un e kam një xhurtor i cili e njeh zanatin e e drunit e punon drunit tha ya ja, rasulullah am yap leya me ta ndrej dhe me ta rregullu një mimber që kur të hiposh në xhumë me hip pak më me pas pak me një lloj madhërimi më të madh tha bëne nëse mundesh bëje nëse mundesh por se muhamedi alayhi salatu vesselam para se mi arregullu e ki njeri ketë mimber, aj kure mban të hudbën, hipte ndë një shkam të vogël nga nga trungu i palmës. Nga trungu i palmës. Nga se në medine, është i njohër se druri dhe pema më e për hapor është palma, e cila i ju sjela tëre hurme. Dhe kure ndërtoj këta, dhe hipi për nga meri selam, në më më berë në më berë në cilit kë kam betë shënë bëllim më berë atë gjamiave nga më berë i muhamedit minë berë do me thanë vendjitje vend i cili është me njivell më të lartë andë e allahu qëlle gjelalu e ka përmenë se në gjennet banorët e të, të gjennetit do tjenë në menabir në menabir që ka do me thanë menabir Menamir do të thonë karrike, por se jot ultat, nalta. Por zakonisht në dunja ulët poshtë, në ahiret do të jetë të lartë, Zoti e dinë çfarë janë ato. Hipi Muhamedi alayhi salatu vesselam në kët minbar, porse ndodhi një një skenë e cila i tronditi shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e neën e trondita edhe më shumë. I tronditi shokët Muhamedi e Muhamedit alayhi salatu vesselam dhe i befasoj kur hypin atë mimber reagoj trungu në të cilin kishtë e majtë khudbe Muhammed Jalej Salatu Veseram reagoj trungu dhe dëruri i cili në të cilin kishtë e majtë Muhammed Jalej Salatu Veseram khudbe e kjo është ajo të cilin Allahu Gjellegjellu e ka be beku dhe e ka vequ dhe e ka po ekskluzive Ti për nga mberit të madhë Mohamedit sallallahu aleyhi ve sellem Dhe për ne dhe është nder me qenë pasusi dhe ndjekësi I pa diskutushëm dhe i pa kushtëzumi Mohamedit sallallahu aleyhi ve sellem Qëka ndodhe të ndëruar gjematli? Kjo është prej veqorive të cilën na po dojmë me in temën të cilën njemi E te, tema jon është qka i ka dhanë Allahu Mohamedit dhe si e ka trajtue? që të dhimë si mu të rajtu në Muhammedin a.s. Thotë transmitusi Fesahatin nakhletu lëti kene je këtubu indëha Hatta këtë të nshëkë Thotë transmitusi Ka filluën me bërtit me të qarë Të rungu deri sa këtu pëllëcit nga, nga dhimë ta Kjo është hadithi të cime ka drasmetu Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi Nga Gjabir Ibni Abdillah Nga pengamberi sallallahu alihi wasallam Kitë trungë ka qajtë E ka ndëgju ata për rrëth Kjo nuk është legendë Dhe nuk është prale cila ju të regohet Së fëmime për mizon gjumi Asë nuk është gjeporë Për me e kalu kohën, se s'po kemi të me shka me e kalu hadithi Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem Deri sa të transmitusi, këtu pëllcit nga dhim ta Kjo të kytrung në të cilin, është në gjitë Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem Fë nezëlen në biju sallallahu aleyhi ve sellem Hatta e khadheha fa dhammeha Tho transmitusi Muhammedit Dheri sa zbriti Muhammedi Aleyhi salatu e selam Prej mimberit E kapi trungun Fa dhammeha Dhe afroj afr vetës Dhe e përqafoj Fe gjealet te innu E njën e sobijji E ledhi Thot Dheri sa trungu Filloj me rënku Me rënkimin e fmi jot Filloj trungu me rënku me rënkimin e fëmijës keni paçysh rënkon fëmiu kur ka ndonjë kërkesë te prindi ashtu rënkoi kitrung dhe kjo pjesë e drurit dhe pemës për shkak se ishte nda prej tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe thamë Muhamedi alaihi salatu wassalam bket ala ma kanat tasma min al-dhikri kitrung ashtu çajit për shkak se Mbita e ka dëgjuar përmendjen e Allahut te bareke ve te ala. Trun ka çajt. Trun dru. Shum prej kokave tona mundet me usill dhe me çarkulluves vesvesja qish ka fol kitrung. Çish ka çajt kitrung? Por se prej mrekullive të Muhamedit aleyhi salatu vesselam janë këto mrekulli. Kto janë këto mrekulli? që edhe trungu i palmës me qajt nga dhe mshuria dhe dhe shuria që kishte për Muhammedin sallallahu aleyhi sallem atër parashtrot pytja dhe pytja e parashtron vetë vetën si mështë ta parashtrojnë ana dhe thot atër e zemrat sot të muslimanve a janë më të forta se trungu atër zemrat e muslimanve sot a janë më të forta se trungu i palmës por nga cilësia e palmas është vrazhdësia, është qëndrueshmëria, është fortësia, trungu i palmës është i fortë. Prandaj Muhamedi Ali sallallahu aleyhi ve sellem hadith tjetër e ka cilçuar besimtarin me me palmë, me trungun e hurmës. Pse vallë? Ngase trungu i hurmës nuk lëviz shumë nga nga errrat. Prandaj edhe besimtarish stabil. O stabël la ndryshimet e tij, o parimor në, në fen e tij, o parimor në jetën e tij, nuk ndryshon me ndryshimet e mundshme të rrethanave të ndryshme. Andaj kitrum me jetëvrasinë e tij, çajti me rrënkimin e fëmijut nga sa ishte dhomë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Eshtë në rryejtojm 1500 vjet larg Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pretendojmë dëshurin dhe ti Alehi Salatu vë Selam Por se njerëzit shumë pak Imermali për Muhammedin Alehi Salatu vë Selam Andaj, kjo është prej veqorivit E se të kam përmen djetartë Muhammedit Alehi Salatu vë Selam Se një palmë prej palmave të asajkohe Osh mërzit Dhe ka shprej dhembje Për Muhammedin Alehi Salatu vë Selam Muhammedin Alehi Salatu vë Selam Në ka të reguna aditë tjetër Se për ta ban istigfar edhe peshkun e det. Por Muhamedi alayhi salatu wassalam ban istigfar edhe peshkun e det. Hadith-ja thotë Muhamedi alayhi salatu wassalam: "Yastaghfiru ban istigfar al-hutu fi al-bahr peshkun e det li muallimin ya nas al-khair" por mususun të cilët jamson njerëzimit hairin kanë vënë dietë art, nëse mësuesit prej njerëzve të thjeshtë i bën peshku i istigfar për ta e për Muhamedit alayhi salatu wasalam, më përporsore, më përporsore se i bën istigfar dhe s'ka donjë kafsh që nuk lutet me gjuhën çka e din Zoti vex xelaluhu, por mëshirën me të cilën ka ardhur Muhamedi alayhi salatu wasalam. Andoj neve nga këto ligërata, që ka po dojmë me arritë? Po dojmë me arritë që ti dhe une me shfletu pak ma shumë, me ledzu pak ma shumë, me dëgju pak ma shumë, me mor jetin me sërëzitet pak ma shumë se sa e kena morë, me ditë se jeta nuk është hajgare dhe nuk është arktim dhe zbavitje, e ka arktimin me dozë dhe masë të caktuar, por se në general dhe në përgjithsi është sërëzitet dhe pun, është djërësitje dhe Andaj, ata që ka nuk sakrifikojnë dhe nuk djërësitën dhe nuk mundohën dhe tërturohën ata nuk e kuptojnë realitetin e kësa jetër Njeri ju den në këtë botë me dhimë ta Njeri ju den në këtë botë me sakrificës Njeri ju den në këtë botë me qmimë dhe me takës e pagun nana për me të dhanë ti mesajit se këti kushton dhe na kushtojna Andaj, ta morë me jetën me një sëzitet pak më të lartë se sa jemi duke e morë në në realitet. Kjo është trungu që neve na ka mësuar, që duot me çajit për ata që ajo. Duot me shpreh dhimbë për ata që ajo dhe duosh mu më morzit për ata që ajo, ngasë kjo shenjë e dashurisë. Kjo është shenjë e dashurisë. Kjo është privilegj që t'i ka dhënë Allahu i xhelaliu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për privilegjeve dhe retorikës dhe formës oligjeratos se si flet Zoti pejgamberit të vet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam është se ai i premton nga kjo botë me premtime me por emrin të drekt, të drejtë për drejtë ti, tyje. Dhe kjo është privilegj i madh. Të gjithë na e dim në sure, nga se e mësojmë çish në vezhli Surat e shkurtra. Kul huwa Allahu Ahad. Inna a'tainaka al-kauthar. Mir po kuptimin e këtij surreve rall dikush a din? Dhe rall dikush thellon në studimin e tërë. Surja Inna a'tainaka al-kauthar është surja të cilën kan thënë dietar këtu Zoti i Onjë dhe i Xhelaluhu na mëson se sa i ka dhënë Allahu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. In a'tajnakel keuther Ne të kemi dhënë ty keutherin Fjala keuther Ka rajt në Këthir Në shumë është një lumë tësënja ka prëmtu Zotë i Gjelle Gjelaluhu Muhammedit Alehi Salatu e Selam Tësënja ka qujtë keuther Dhe i risa kanë dhënë djetarë të gjuës arabe Në fjalen keuther Vec në kurane këna ni Djetarë të gjuës Të cilët e njofin rësisht etimologi në fjalve e din kjo fjal piku buron kanë dhënë fjala keu thër nuk e kena një vetëse në Kur'an por se aludon për di shka shumë të madhe e cila i ka mbler bolloqët me një vend edhe ajo është keu thër Allahu gjellohala i thëtë Muhammetit a.s. inna a'tajnake na ta kena dhënë ty keu thërin kjo është privilegjë i zoti gjellë gjellohu që para krejtë dunjajës mi thonë na ty ta kena dhonë këta na ty po ta vechojmë këta kjo është privilegji i radhës të së një ka premtu Zotë Ion Gjelle Gjelalu në Kur'an dhe na duhet nisëm nga ky trajtim drejtë Muhammedi sallallahu aleyhi vësallam deri sa Zotë Ion Gjelle Gjelalu hu i ka thonë Muhammedi sallallahu aleyhi salatu vësallam in shani eke hua l'abëtar Inë sheni eke huel e pëtar Leje që ta kemi dhonë kjo therin Po ma shumë se kjo Qka është ma shumë se kjo I ka thonë zotë i ongjën le gjelalu hu Inë sheni ek Ajë cilit ka inati ti Sheni ajë cili ka inati Ajë cili ka smir Ajë cili ka urrejtje dhe mleth Ndaj dikujna këtras, Ndaj dikujna Ndaj muhametit a leghi salatu e selam Zoti jo në gjellëvala i ka thonë direkt Nga shtëtë këtë qijek Dhe kjo realizohet në vështimësi I në sheni eke Huel ebëtër Ajë cilit shanë tije Dhe të ka i nati tije Na, që këna mi përë ati? Ebëtër Këna me jamur krejta Kanë thonë djetarë, betër, që ka betër? Betëra me shkullë Betër është me shkull, diçka është ka sdëllet dhëtë me shkull. Qka ka ajë prej pasurisë, prej mallit, prej të mirave, kërrejt këna mi amor. Dikushtë thotë, po plotë e shajnë, po zoti ja u kalonë në mallin. Po mallin mëjë mallë dhe pasuria mëjë mallë është me gëzuë, me bereqet që të ta ka dhe në lau gjelë gjelëllu. E së mundë dhe të qka ja u rejnë Muhammedin rejë sëratë sëramë me, me gëzuë. Asë njëherë pasurin dhe të mira që e ka dhënë Zotë Ion Gjelle Gjelaluhu Asë njëherë që ka mundësi me gëzunjit mirë që e ka dhënë Allahu të vareke Vë të ala Andaj Zotë Ion Gjelle Gjelaluhu I ka primtu Muhammedit Alehi Salat vë Selam Se armikun tan Khasmin tan Atë që ka të kajnë ati ti, na mirëmi me ta Dhe i li sa kanë thënë djetarët Allahu Gjelle Gjelaluhu Nuk e shanë Muhammedin sëllem dhikush n tok ku do koft vetëm se zoti e çet pa edhe hakmirë ndaj ti kan zani ibn një hajeri njëri prej detarëve të më lloj në shpjegimin e këtyre haditheve dhe këtyre ajeteve ka thënë nuk dim rast nuk dim rast që dikush e ka shoh Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem haptas e ka shoh Muhamezin haptas e që Allahu gjele gjelelu mos të kishë morë hakin për nderin e ti deri sa Allahu nuk hak mirët për veti që ishë hak mirët për Muhammedin së sëllem njësë të shajnë Allahun po e shajnë Zotin po Allahu nuk hak mirët të se nësë Allahu tolerant është i mëshirëshë dhe aju Zot e di që ishë mirët me robin por se nuk toleron më i asho Muhammedin së sëllem asë njerë Dhe ndërës ato tim një hajeri, një ditë prej ditë dhe të tregojnë historianët Se një vend prej vendeve e kanë shohë Muhammedin së zëllëm me një dhomë të izolume Ka tregu e transmitu si cilis ka qenë musliman mërenda tëve Se një ani prej atyre të cilët kanë kuvendu e E ka shohë Muhammedin a de i salatu vë selam Dhe së ka pos asë një musliman As et Njoni ka thonë, e tash kush hakmirët? E tash kush hakmirët? Se po thoin muslimanë, se na, se na shojnë Muhamedit sallallahu alaihi ve selle. Sot transmetuesi, hini çenin për derë. Dhe i kësaj në çaf. Dhe u hakmir për sh... dhe sune e shkolshme çenin nga nga çafa e tina, thot Ibn Haxheri in shan yak huwa al abtar ayt kat shan tie mumlend kët muslimancën hakmirën por se zoti i ngjell le xhelalehu hakmirë allahu tabaraka te ve teala allah i kët ne vet çka na mson se me muhamedin alayhi salatu selam do me pas kujdes nuk është fjala e ti fjala e ndimtari nuk është fjala e ti fjala e shëndetari nuk është fjala e ti fjala e filozofi icili përplas teoria njëra me tjetrën ndoshta ja qillon ndoshta s'ja qillon jo Fjala e tij është ligj, fjala e tij është shariat, fjala e tij kushton nëse kundërshtohet. Fjala e tij është e madhe te Zoti xhellallahu xhellaluhu. Andaj retorika jonë me Muhamedit sallallahu alejhi dhe selam duhet të jetë shumë shumë e kujdesshme. prej të mirave, të cilat ja ka përmendur Allahu te baraka ve teala Muhamedit sallallahu alejhi u sallam ose një ditë prej ditëve i duitarët e Mekës Qureish fan e la Muhammed ali salatu sallam e la shpallja e braktisë zot i vet shpallja të nderuar xhamatli nuk zbritte me grumbull po zbritte ndar pjes-pjes një ajë zbritte ndoshta 6 muaj nuk zbrit tas nisën Dhe kjo di ka në shqëtësonte Do një arëve shqëtësonte Muhammedin sallallahu alaihi sallam Ga pytjet e shumta Dhe një ditë për ditë dhe u fanu shpalja shum Dhe thanë kurëshit E la zoti haroj Muhammedin sallallahu alaihi sallam Dhe Allah u gjellu ala zbriti ajete Tha Allah u të bareke vë të alën surën et duha Ma wa dhejake rabbuke Wa ma qala Tha Allahu Gjelle Gjelaluhu, ma wa dheak e rabbuk. Tha, ty s't ka përshëndet, s'ta ka dhallam të mirën, Zotë Jotë. Wa ma kala, dhe Zotë Jotë nuk të urejnë tyje. Nga se kështu janë armisht. Armisht e njeriut janë atate cilët, nëse e shofi njeriut në mbollëk, ju mbledhet e keqja. Dhe nëse e shofin që ka rëshqit dhe ka gabu dikun Dhe i ka ra një musi vetë E mbledhin atë keqe dhe e qesin jashtë E thanë E la zot i vetë E halloj Kua është pa hulja? Spo, spo, spo ka zonë kur gjotë re Falohu gjellu ala Ma wa dhe a ke rabbuk A e le zonën anë këta jetë? A e le zonën anë këta jetë dërgjit gjikimit Ma wa dhe a ke rabbuk Ti s'të ka haru zot i jotë? si shka mundësikur muslimant se harojnë Muhammed e Salam jokit pa muslimant të zxedhur besimtar të zxedhur ata se harojnë Muhammed e Salam e kumo zoti vet me haruhe tha ma waddaak së tka haru nuk të hau zoti jot waddaa është mi thonë dikujt lam të mir andaj dhojnë hajjëtul waddaa haji lam të mirës waddaa është me thonë lam të mirë zoti ju njëllej jelaj tha ma vët dhe akërabbuk së ta ka dhonë nga më të mirën zotë jëtë ani përsa ta përdojnë me të tërturu dhe me të shtyp me me këto muabejtet kota por se djetarë than më interesantëja këti ajetit është ajeti më fund vëma kallë kallë kallë është me të urrejt me të urrejt mësë me të dasht po zotë i onë gjellëvalë e ndryshoj formële të shpreherët Kjo është Kurani Kjo është Kurani Rini me hafëzlar Rini me njërë që ka e njofin Kurani Dhe vetë një pëse që kjo që shtu Dhe pëse kjo që shtu Nga se ajo bolloki pashtarëshëm Njërëzit vetin loj me të kota Qa kishë ba filani Qa kishë blej filani Qa i kishë ndodhë filani Po rral, rral, rral Ndodhë me thanë O hafëz që kjo jajet pëse që shtu O hafëz që kjo jajet pëse kjo që shtu O, oh, o, oh, që kja jetë, qëfar kuptimi ka, rrallë, rrallë dhe përmallë. Zotë i unë gjellonë e ndryshoj formën. Tha, zotë i jëtë stakadon ty lam të mirën, ty. Dhe zotë i jëtë nuk orenë, mirë po këtu nuk i tha nuk të orenë ty. Nuk të orenë ty. Djetarë kanë dhanë, fjala e parë ty dhe fjala e parë. Ti që mundën të ajeti tjetër e ka një sekret, nuk ka arrasisht. Allahu ka mujtë me thanë, Allahu s'ta ka dhonë t'i lem t'u mirën, dhe Allahu nuk t'u rejnë ty, po këtë fjallën ty e ka pëshinë fund. Pse valë? Sepse Muhammed e se se lemë nuk dënë mija përmendë o rejtën asme për emërë. Asme i thanë dikuj ti, unë e ti nuk duhe. Nuk, nuk i thotë asë ty nuk duhe, pse? nga se vetë të mithanur e ti nuk duhe, kjo fjara ti e ngarkon njëri unë. Kjo e ngarkon njëri unë. Keni pa dikush kur do në me lavdru di kanë. Mirë po lavdratën e kod zbeht. Qka i thotë kur do me lavdru ama zbeht e lavdron? Thotë së shë njëri keqë. Nuk ka njëri keqë. Fjara nuk ka njëri keqë se ka ngrit nivellet qka duhet. Po kur do me ngrit nivellet qka duhet qka i thotë? Shumë është njëri mirë. A ka dadhim Ka dadhim në shpreje Sësh njëri keqë Shoma njëri mirë Zotë i unë gjellewala Me precizitet të madhë foljë Dhe nuk ja përmend U rejtjen me engarkue Por se ja përmend Tërthorazi U rejtjen dajteje s'kem U rejtje dhe Hidrim dhe zemrim dajteje Nuk kemi kjo është privilegji Zotë i gjellegjelalu Për Muhammedin sallallahu aleyhi Vesellem Prej të mirave që ka i kam përmendje të arët në raport të Zotit me Muhammedin Alehi Salatu Veseram është se nëse Zotit jonë gjellegjellu hu ja ka përmendë një pengamberit në një bereqet dhe një vend të bereqet shëm dhe pastaj e lajmëron Muhammedin Alehi Salatu Veseram e tërheq fjallën e levdratës në daja ti pengamberit Kjo është prequdirave të Kur'anit kjo është prej cudirave të Kur'anit. Edhe një herë, nëse Zoti një pejgamber e ka lavdruar dhe e ka beku, sikur Musa. Sikur Musa e kanë thirrë në Tur Sina, në kodrën e beqatshme. Edhe e ka beku Zoti atë vend. Mirpo Zoti jonë lovala kur e thirr Musa në atë vend, e thirr ndryshe, dhe kur i kallzon Muhamedit, i kallzon ndryshe. Pse vallë? nga se zoti jonxhel le xelalu nuk don mendim muhamed sallallahu alaihi dhe sallam se dikush u shbegatu më shumë se ky nuk don asnjgrim c mendim muhamed sallallahu alaihi dhe sallam çu dikush tjetër ka begati më shumë te zoti se sa se sa ky se sa kugjeri e ky është muhamed sallallahu alaihi dhe sallam që dikush nuk e ban mall kur fol nuk e ban mall kur shprehet Dërsa Zotë Ion Gjellu Ala edhe në krasim me pengambert të tjerë Kuj desët kër folë me pengamberin tonë sallallahu aleyhi wasallam Tha Allahu Tebareke wa Teala Wa nadejnahu min janibit turi el ejmeni Tha Allahu Gjellu Ala dhe na e thirën musën Na e thirën musën në anën e bereqetshme Në anën e begatshme ku Allahu ka folë me Musa a.s. a i vend është i bereqet shumë dhe dërë ditë keametit ka mesin i bereqet shumë qatë vend ku ka folë Allahu Musa me Zotin, a i vend është plëp bereqet plëp begati përveç me kës dhe me dinës, përveç se a i vend do të djese dërë ditë gjikimit me, me bereqet nga se Zotin nuk e bekon një vend e me tërheq nuk thot pebekoj pas taj pe marë, jo e bekon dhe dërtë ditë kiametit anë allah u gjellonë e ka beku pjesën e lindjes dhe dërtë ditë kiametit e ka beku mekën dhe do tjetë e begaqme e ka beku medinë dhe do tjetë e begaqme e ka beku e aksajën dhe do tjetë e begaqme dërtë ditë kiametit me gjithë komplotin e mal allah e ka beku gjeni bil Amen. Amen e i men anën e bereqet shme por se këtë bereqet kure për me ndi kure thiri musën Kër për në kalëzon neve për musën Dhe e thiri musën Por se kër i tha Allah u te bare Kjo vë te ala Muhammedit a lehi salatu e selam Se ti s'ke qenat hale Kër këna fol me musën Qëka i fat? Kjo është preja kur anore Wa ma kun te bijani Bil gharbiji Idhë qadajna ila musën alëmër E parja jet Kënë surën mërjem Kjo ajetë në surën el kasas Kër për për për për për për për për për për për për për Allahu gjellë e gjellalu i thotë Muhammeden salatu salam ti s'ki qenë kur kena fojnë me musën për këtu nuk i tha të veni i bereqetëshëm, i tha gjeni i bilgarbi në anën përëndimore në anën përëndimore, djetarë kanë thonë kjo, kjo ajet është i njëti ajet i njëti ven s'allohën di venë e si ka fojnë musës me njëti ven pse të e para i ka thonë të veni për eqetëshëm të edita i ka thonë të ana përëndimore nga se të e para ka folj për po i drejtojët musës kur e thërë musën të edita për i thotë të si konë kur këna foljë me musën anëm përëndimore që mos të angushtojë Muhamedin sallallahu aleyhi sallem se të s'ki qenë me një ven që akonë plët për eqetë Sikur kur ti i të regon dikuj dhe do Dha i s'ka prezentu me një vend Ku ka posë shumë bëllëk Dhe i thu, kem ta i vendi Po nuk jasë madhon shumë Qka pat aty Se ka qef t'ki me paskon aty Ka qef t'ki shkon e dhe ki Për mës me lëndu këta qka s'ka prezentu Qka i thu, ishin dhe Im shkurt ja të regon Për qka? Për mës me lëndu e Njerëzit kur si morin fëmit me veti në një vend që ata dëshirojnë me çfarë i thon? S'ishte si shumë mirë. Ishte mirë, por jo, jo çat shtime me, me u ka dhe me u flakruan në, në dëshirë. Kështu Muhamedi sallallahu alaihi dhe selamu i fol Zoti onjëllah jlaluhu. Këshkë kanë kupton. Kanë kupton se Zoti onjëllah do shumë Muhamedit sallallahu alaihi dhe selamu. Ai don shumë Muhamedin alaihi salatu wassalam deri sa Allahu jlaluhu i ka thënë Se ju tike rabbuke Ka me dhanë Allahu gjele gjele Deri kur fëtarda Deri sa tje shiknast Deri sa tje shiknast Të janë disa prej Atërë që ka i kompormendje të arët prej privilegjeve Të Muhamedi sallallahu alaihu sallem Të cilat neve Edhe të shumë të të tjera Të cilat neve na emsojnë Se neve duhet të kemi kujdesi me pengamberin ton me Muhammedin sallallahu aleyhi sallam se si i presim ligjërimët e ti si i presim fjalimët e ti si i presim sunetet e ti si i pranojm këshillat e ti nga se nuk janë këshillat të cilat kanë mundësim u vendos në në diskutim nuk janë këshilla që kanë mundësi më morr me kushtëzime, por se dashuria ndaj Muhamedit aleyhis salam është e padiskutueshme, e pakushtëzuem, nga se Zoti i Onë dhe i Lartë ka bërë obligim dashurinë ndaj tij na, e lutim Zotin tonxh el-Jelalu qallahu te bareke ve teala, të ngomson me dash Muhamedit aleyhis salam më shumë se gjithçka, më shumë se vetë tora, më shumë se fëmijët e tonë Ma shumë se babalartë e tonë, ma shumë se madratë e tonë, ma shumë se pasuritë e tonë, ma shumë se komoditetë dhe të gjitha që ka i kemi, më kohan Muhammedi a leghi salatu selam, më i dashurit e kneve, suneti ti me qenë më i dashri në zemët tona helusim zotin ton jelle jalalu që Allahu të barëke wa ta'ala namunësën që tamrim muaj në Ramazanit da ajeroj muaj në Ramazanit helusim zotin ton jelle jalalu që Allahu të barëke wa ta'ala muslimat kudishan Allahu të ndihman jetima të musliman Allahu të ndihman fukaraut Allahu të pasuran pasunik të Allahu të banjës të gjemert e kulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum fa astaghfiruhu innë hu hu lgafur rahim walhamdulillah rabbel alamin